espacio como puedo viéndote, leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer, aparcados muy cerca de un río que sonríe Se cierra ayer y hoy no está la espalda como amarres que se van siempre que llega mañana la mañana de mañana pienso en ti junto a ti cuando no se han noticias las canciones que escriben saben y contestadores de vacío, de gente que no me amó. Aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. no a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de matir. un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no dan las patas, como amantes que se van, siempre queda a mañana, la mañana. són mas, masses Tornem a ser aquí amb vosaltres, com cada dilluns, puntuals, eh, a aquesta hora que s'està també a casa. Aquí també estem bé, fa una mica de mandra d'arribar, però un cop i som també estem bé. Avui tenim una colla de coses per parlar-vos, com sempre. Parlarem primer amb en Pep Manel Font de Vila, que és un assessor lingüístic del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà. Amb el Pep Manel parlarem d'aquestes aules que volen fer per a, només per a immigrants, aquestes aules segregades. I després parlarem amb en Vial Bernils i Carrera, que és un turallonenc que acaba d'arribar, que fa una mica que ha arribat. Bona nit. Neu, turallonenc, sí. Neu turallonenc. Soc de Can Fanga però m'estic integrant. Molt bé. molt bé, molt Intentant bé. integrar. Des de quan ets a Torella? Deu fer quatre mesos. Soc un immigrant que m'estic situant. Un immigrant que ve de Barcelona. Molt bé. Vigila que les aules aquestes segregades que no t'apuntin. Potser va per mi això, sí. Després parlarem amb la Montserrat Arnau, eh, parlarem amb ella de Duran i Lleida, d'aquesta seva campanya racista, de la qual ja havíem parlat, perquè és que en Duran i Lleida ara ens ha respost i ho explicarem una mica i parlarem sobretot amb en Biel, jo no ho he explicat, però és sobretot un lletra ferit i parlarem, i llegirem poesia. Uh -huh. Tenim la trucada? Hola? Hola, bona nit. Hola, bona nit, Pep Manel. Sí. Pep Manel Font Manel Fontdevila, assessor lingüístic i m'has dit un, alguna altra cosa? Però ara... Som assessor de llengua i cohesió social. Eh? Cohesió social sí. de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà... Sí. Sí. Eh... Nosaltres volíem parlar amb tu de, del tema aquest de les aules que volen fer només per a immigrants mm -hmm. i que han agafat com a, com a camp de proves justament Vic i Reus. Sí. Uh, tu que estàs una mica amb aquests temes, què n'opines? Home, a veure, la meva opinió i la de la major part dels companys no? és que evidentment sembla que és una aberració això. Eh? Perquè justament s'ha apostat per fer una escola inclusiva després doncs que aquest alumnat que arriba a principis de curs durant el curs s'integri als centres, o sigui, a l'aula d'acollida, que és una part del centre, per, per poder ser anar integrant cada com més, i aleshores ara resulta que per les de comunicació el conseller va fer l'oferta o la proposta doncs, de, de crear uns centres d'acollida com a morrindefinits, no? I clar, nosaltres vam veure doncs, que això no podia ser de cap manera, no? Sí, suposo que hauríem d'explicar bé, eh, de cara a la gent que ens escolta i que no, no, no viu el món de l'ensenyament, Sí. que una cosa són les aules d'acollida que estan a dintre del centre, sí, que, que, ha, ja centre fa, educatiu, sí. que ja fan temps que funcionen sí. i que funcionen bé en general, no? no? És, és bona, sí. sí. I l'altra proposta és una, unes aules d'acollida fora del centre, en sí, les sí, quals... Sobretot, per tant que talli, l'argument que dona conseller és que, clar, hi ha centres en què el que es diu la matrícula viva, o sigui que durant tot el curs van arribant alumnes nous, no? Uh -huh. Llavors, clar, això crea una certa distorsió i i els ordres el que, el que venien a dir és que la gent que arriba dona el curs, s'estarà fent un, una immersió lingüística i cultural fora i després quan trobarem el moment, deien, ni els, els ubicarem cap als centres, no? I això evidentment nos doncs, crea, que diria com un doble una doble dificultat d'integració. Primer, costa d'entrar en aquest centre, en aquest hipotètic centre, i després, clar, l'accés al que és el, el centre educatiu també seria difícil perquè, clar, amb el poc temps que hagi pogut fet tampoc no podria seguir el currículum amb una certa normalitat, no? Per A tant, part... nosaltres el que diem és que hem de les aules d'acollida, que ja són aquesta transició. I aleshores fer la intensitat que es considera oportuna, <coughs> perdó, eh, l'alumnat que té més necessitat, doncs que ja estiguin en aquesta aula d'acollida, les que ja funcionarà durant més temps, i la resta dels doncs, que puguin fer una transició cada cop més més més lleugera. Sí, és que sembla un contrasentit, almenys nosaltres tenim aquesta opinió, perquè es vol dir bé, que vagin al centre quan estiguin una mica integrats, però com aprendran la llengua? La llengua és una cosa viva. Sí, a veure, potser el que sigui més fàcil d'aprendre de la llengua, justament, eh? Perquè si fan, que diguem, intensius de llengua o de cultura, que diuen, clar, aquest alumne sí que podria acabar tenint unes nocions lingüístiques, però justament a integrar-se a la vida del centre, d'horaris, doncs, de funcionament, de, de menjador sical, de, de patis, clar, això és una, és un, seria una raïda diferent, m'entens? Sí, a part, no? a part que el contacte, la llengua també s'aprèn per contacte, no? Ah, sí. També s'aprèn el pati, també s'aprèn sí, sí, sí, el menjador, sí, sí. que deies tu, no? Jo que dèiem, doncs, que justament eh, sembla que, que quan tenim la realitat de, de l'alumnat novingut, la societat d'acollida la societat receptora hauria de ser molt més sensible al tema i hauria d'ajudar en l'aspecte lingüístic, en l'aspecte d'integració, i moltes vegades doncs, és un dels dèfics que veiem, no? que la gent se no, no que no mantenen, niixia i així i, i, i anem deixant dones que, que es vagin apartant, que es vagin dic, quasi com guetitzant, i llavors, esclar, poden sortir propostes com, les, com aquestes. No? Jo penso que aquesta proposta és més aviat política, no passa de cara a, al sistema educatiu, sinó de cara a la societat, a les societats, no? Sí, sí. Que... De, de cara a una mica guanyar vots, potser? Mm, jo diria que sí, perquè més és molta casualitat que en època preelectoral doncs, hagi sortit aquestes coses. Exactament. Doncs perquè, en certa manera, com quan s'interpreta que, que la immigració és un, com és un problema, aleshores, és van a oferir solucions d'aquest tipus, no? I aleshores hi ha gent que pot arribar a interpretar doncs, no, clar, d'aquesta manera, quan arribaran als centres estaran més preparats i ja, ja podran entrar més, no? que potser podria haver, un, fins i tot, un, si no s'entén si no bé, un, un, una bona intenció al darrer, no? eh? de gent amb bona fe que ho, que ho interpretaria. Uh -huh. Però clar, és que la valoració és negativa en els sentit doncs, que costa molt més la integració, no? i el que cal és posar-lo ja íntegrament als centres. Eh? I, I, evidentment, doncs, que la dificultat aquesta, sobretot d'alumnat que va arribant... Doncs, eh, no, no, és una curt, dificultat real. És no... una, una atenció molt especialitzada. I clar, llavors, perquè cal crear una estructura paral·lela tinguem la, de, la de, dintre del centre. I aleshores penso que també hi havia un, un aspecte <coughs> en aquesta proposta del, del conseller de dir que aquests centres funcionarien durant tot l'any. En poc la el cos, en certa manera, també es, garanti, es garantiria que l'estiu, que és una època en què clar, el sistema educatiu està de vacances, doncs eh, hi ha una certa desatenció d'aquest de, alumnat, dels que arriben nous, els que fa, fa poc que han arribat, o fins i tot els que ja fa temps que han arribat però clar, que no tenen aquest, aquest nucli que és l'escola, no? Llavors, que això podria en algun moment haver-ho fet atractiu per a algú, no? Llavors, clar, des d'altres perspectives nosaltres vam dir que és clar que, que la, el sistema educatiu, o sigui, l'escola no és l'únic, l'escola no és l'únic eh, centre d'aprenentatge de la llengua ni de la cultura, no? I per tant, doncs cal fer molt molta actuació al que és l'entorn, no? Potser coneixeu un concepte, bueno, que és el pla educatiu d'entorn, uh -huh. no és doncs, que és que, eh, diguem-ne, tot siguin d' identiitats que és el que serien que diguem, capitalitzen l'entitat local, l'ajuntament segurament i el departament d'educació sigui aquest pla educatiu d'entorn en què tota la resta d'entitats ha ofertane cultural, esportiva, d'activitats extraescolars i fins i tot els doncs, que siguin no? de, de coneixença, doncs eh, estan estan pensades al voltant dels tres eixos principals, no? que són la llengua catalana, doncs la, la, la cohesió social i la interculturalitat. no doncs Perquè l'aprenentatge, o sigui, el que seria l'educació, que, que continuï fora d aquest, d aquest, d aquest, de l'àmbit estrictament de l'escola. No? I, evidentment, clar, caldria pensar doncs, que, que en època de vacances doncs, almenys hi hagués activitats que continuessin en, en aquesta línia. No? Però uh -huh. el que no té sentit és el que, que s'ha fet la proposta de fer, diguem-ne, centres absolutament al marge, i més perquè en algun moment les perícies amb l'any ja s'havia mig fet, no? Que era el que abans em deien els TAES, que eren tallers d'aprenentatge escolar, en em sembla. Eh? En què l'alumnat anava al matí al TAE a fer un, un intensiu de llengua, i després a la tarda arribava al centre. I justament es van desmuntar, doncs, perquè dificultava moltíssim la, la integració del centre, no? Sí, sí. que l'alumnat pugui estar... O sigui, que, ja, que d'alguna i... manera ja hi ha algun precedent, no? Sí. Això sí. era els instituts, no? Sí, a secundari sobretot era. Uh -huh. eh? Llavors, clar, la qüestió lingüística més o menys ja resolia perquè les feien molt intensiu de llengua, però el que era la integració al centre doncs, eh, quedava molt coixa. I clar, no hem d'oblidar que l'objectiu immediat o fins i tot últim, diguem és l'èxit escolar de tot l'alumnat, no? Uh -huh. no ha vingut, i l'alumnat doncs, en risc d'exclusió social, i l'alumnat, doncs, tot en general, no? I clar, uh -huh. si anem fent, no sé, massa segregacions, sempre acaba patint els sectors més febles que els que acaben patint... I els sí, que acaben... Sí. Bé, bueno, que, que, que no se n'acaben no sortint, no? O sigui que tu creus que realment s'ha de lluitar una mica contra aquest intent de, de crear uns guetos fora de les escoles, no? Sí, sí, sí. Clar, justament nosaltres quan, quan, com a professionals eh, hem de posar en dubte molts elements, no? Perquè de vegades fins i tot d aquestes discriminacions que poden ser, diguem positives acaben repercutint de, de manera negativa, no? Per exemple, estem valorant l'aula d'acogida és bona o és dolenta. I, evidentment, és un recurs i com que està dins del centre el valorem positivament. Però, els alumnes hi haurien de ser només d'aquell eh, temps imprescindible, no? Sí, A perquè les aules d'acollida tenen un horari flexible, això tampoc sí, cal oblidar-ho, no? Ciïons, Depèn no, de les necessitats ciïons, i dels, ciïons, dels progressos. L'alumne no hauria de passar mai més de la meitat del, de, del seu horari, no? Uh -huh. O sigui que les àrees en què hi hagi més facilitat per poder seguir els companys, ja siguin les, les artístiques, les més tecnològiques, les la, més la tutoria, aquestes, clar, les haurien de fer amb la resta de companys, Uh -huh. i les que tenen més dificultat de lingüística són evidentment les llengües eh, les socials, eh, naturals i així doncs ha una funció de, de la situació individual de cada alumne, clar, no és el mateix un alumne doncs, que ja coneix llengües romàniques doncs, com pot ser romanès o pot ser tot d'alumnes del Brasil o la gent sudamericana altres llengües, clar, que venen altres famílies lingüístiques que no tenen cap coneixença, llavors clar, que ha començat des, de, des de les beceroles, no? Molt bé doncs t'agraïm molt que ens hagis il·lustrat una mica com a professional sí, sí, sí. amb aquest tema. Clar, és el, el, el que treballem dia a dia, eh? i ens va soltar molt, doncs, que, que el departament fes aquesta proposta sense haver fet cap tipus de consulta. Exactament, a més a més sense haver consultat en, en res, absolut Justament aquí el dia mateix, ningú. nosaltres estàvem en una jornada a Barcelona, eh, els assessors de llengua i cohesió, doncs eh, que s'explicava el, el projecte lingüístic, i arribem a casa i ens trobem que el, que el conseller feia aquestes declaracions per televisió, no? I això ens va d'una banda professionalment et dol i de l'altra quasi que havis interpretat doncs, que, que són situacions polítiques no? i tant de bo doncs, que no, no tinguin èxit, però clar, sembla que aquests dos ajuntaments per algun motiu sembla que han acceptat el repte no? però, almenys és el que van dir doncs, que, que... Mm, Bé, eh, doncs... l'alcalde com a mínim, el que passa que a nivell d'escoles hi, hi ha molta oposició, a nivell sí. d'escoles públiques sí. les sí. escoles concertades ja els va més bé perquè sempre han intentat a veure, ara parlo en general i hi ha de tot, no?, però sempre han intentat una mica expulsar-se els problemes. Sí. És així, no, no està... no és gaire... potser no és gaire bonic de dir-ho, però una mica és així. Sí, clar, una mica el que diu el conseller era, doncs, què? Eh, tenir els alumnes retinguts, en certa manera, en aquest centre i després fer el repartiment més equitatiu, no? Eh, reparetiment es pot fer perfectament des de, des d'un de que hi la matrícula si funcionen en ja, que se'n diuen les oficines de matriculació oficines mat municipals de matriculació donc s'ha de fer un repartiment durant tot el curs, això que variu a l'alumnat i clar doncs si la concertada diemne també es beneficia de dues condicions de, de la pública, doncs, clar també d'sumir i el per cent d'alumnes que li toca els doncs, costos doncs, socials. que passa ser clar, doncs això hi ha molts mecanismes per dime dir que es fa que fa sobre el paper i que després la doncs, normalitat no es fa tant, no? no, no sabem, eh? Sí, sí, és això. Molt bé. Doncs molt, molt bé. bé, doncs moltíssimes gràcies i, I en tot potser cas, ser? potser algun altre dia en podem tornar a parlar. A veure, potser això, com... a final de punt, a veure com... Com, si com ha evolucionat, moment, no? Com ha evolucionat, d'acord? Eh? Molt bé, moltes gràcies, gràcies pem Bona nit. Adéu, adéu. Bona nit. Bé, doncs, Uh, aquest era el tema, N hem volgut parlar amb una persona que hi treballa que hi treballa d'una manera intensiva, i sembla que l'opinió és clara. Biel? Això de l'educació és molt complicat, eh? Sí, sí, sí. No, no... Jo serà... no hi entenc massa, però dono la sensació que sempre es fan pedaços, no? Treballeu a base de pedaços. Sí, i base una de... una cosa, després se'n fa sí, un altre, al de tres jo... anys un altre... Jo ho he vist tantes vegades al llarg de tants anys d'escola que quan hi ha una cosa mig muntada llavors la desmunten, en nom uh -huh. de no sé quina teoria pedagògica nova i a vegades sense ni molestar-se uh -huh. a trobar cap teoria. Eh? Uh -huh. O sigui, per un cantó munten, per l'altre cantó desmunten i sempre hi ha... Darrere, I no consulten a les escoles. Sempre hi ha darrere interessos polítics. No? Uh -huh. Això ja ho he vist tant temps que ja no me'ls crec gaire. Canviant de tema... Totalment, si vols. Doncs va, parlem de literatura, perquè en Van Biel vam coincidir en un curset de tècniques d'escriptura uh -huh, a Mañeu, uh -huh. i, i bé, sé que li agrada, i avui ens ha portat uns quants llibres de poesia, tots tres? Tots tres, tots de poesia. Tres. He triat tres poetes que m'agraden molt, uh -huh. no hauria pogut triar més, però només tenim l'estona que tenim. Un, He... altra, un altre dia podem tornar, eh? He triat el Sagarra, el Josep Maria de les tallers sí. i el Brossa. Molt bé, jo d'en Sagarra t'he de confessar que no conec res de poesia, jo per mi Sagarra i prosa. A mi la poesia que m'agrada és precisament la del llibre que et llegiré. A mi també m'agrada molt la prosa, m'agraden les memòries que té i els articles uh -huh. i potser la poesia més coneguda no m'agrada tant, però aquests poemes satírics que llegiré ara del, bros, del Sagarra, del Sagarra són, són extraordinaris, amb el punt de vista. Molt bé. T'has de dir que són poesies que ell no va publicar mai en vida, uh -huh. és a dir, són poesies que... Eh, la gent que l'havia escoltada en aquell moment quan ell recitava en veu alta, perquè el Segar era una persona que recitava molt bé, i molts cops a l'hora del el cafè recitava poesia. I fins i tot se l'inventava, inventava. tenia una gran capacitat per inventar. Uh -huh. I aquestes poesies no les va publicar mai en vida, però amics seus o familiars seus la recordaven, li van, poder, li van dir el Lluís Permanyer i ell les ha recollides en aquest volum de la campana que es diu Poemes Satírics. I fa poc que ha sortit aquest llibre? Aquest oh. va sortir fa anys, que aquesta és una edició més nova, però això deu ser de l'any, mira, t'ho dic ara, del 89. Va sortir l'any uh -huh. 1989. Començaré per una molt curta, que li dedica el Foix, el gran Foix, uh -huh. però era una època que el Foix no era conegut i, i que es passava el dia tocant els collons al Sagarra i ensenyar-li els seus poemes. I al Sagarra l'estava fart, el Foix. I llavors li <ríe> dedica un quartet sí, sí. que diu així. Diu, no pas en pompa ni en seient curul, sinó a l'ínfim racó d'un autocar, ves Foix aprendre intensament pel cul i deixa'ns a nosaltres disfrutar del mar. Caram, això contundent. el Segarra li diu al Foix contundent, eh? contundent. contundent. Bueno, Foix era jove, començava a escriure poesia i quan veia el Segarra se li tirava a sobre però tots dos eren una mica elitistes no? per dir-ho d'alguna manera sí, una, mica, havien... una mica nobles no? sí, tots dos, això és veritat sí. coincidien en aquest sentit Tenen uh -huh. un punt... fins i tot el Foix era feixista quan era jove uh -huh. Fuixista feix que en deien uh -huh. però vaja, no deixa de ser un gran escriptor no? a ideologies uh -huh. a part i, bueno, evidentment cada, cada poesia està... Hi ha una petita explicació de l'època, perquè les poesies que, que llegiré ara són molt d'una època determinada i potser si no tens aquesta breve introducció és difícil saber d'on baixen. Per exemple, la següent que llegeixo ara, que es diu El nostre projecte de Constitució. Era l'època de la República, que potser et sona. Home, sí. Uh, S'estava <laughs> sí, sí. redactant i llavors eh, el Joan Tassagarra també va fer una poesia que no es va publicar aquella època perquè és molt àcida, ja ho veureu que es diu El nostre avantprojecte de Constitució que té diferents títols no els llegiré tots, només alguns Molt bé. títol primer diu, de l'estructura nacional hi haurà salvant els principis d'esquerres centres i dretes províncies i municipis i cases de senyoretes títol 2. Diu, de la nacionalitat Són espanyols la Manola, els rectors i els magistrats els nats en terra espanyola i els fills d'aquests desgraciats déu nhi no, no va publicar en vida eh? S'entén Títol 3 d'aquest avantprojecte Drets i deures dels espanyols Diu, els de maní amb sal i pebre i els de menjar bacallà i tothom té dret de rebre i té el deure de callar Títol 4. Diu, del president de la república. Diu, president de la república serà un senyor reposat que no l'hagin engendrat a dins de cap casa pública. Títol 5. Diu, del govern. Aquesta és la bona. I aquesta encara l'apliquen ara als espanyols, eh, jo crec. Diu si, ha, diu, si hi ha cas de compromís, el govern té atribucions per passar-se pels faldons totes les lleis del país. Faldons per no dir una altra però cosa. Per no dir collons, exacte. Això, precisament això que va explicar el fragment mm -hmm. anterior. Sí, sí. Títol sisè diu, del Parlament. Diu: "Aquells que la sort en fili formaran part de les cors, encara que siguin sords, com en Rubèria i Virgili." Només en queden dos, eh? Ves, ves. Diu Títol 7è. Diu de la justícia. Diu, els jutge republicà, fiscals i criminalistes, seran persones ben vistes que puguin parar la mà. I l'últim, el títol vuitè, de la hisenda pública. Sols podran pressupostar i es cuidaran de la duana els senyors que tenen gana i ho saben dissimular. Carai, no déu nhi eh? Què et sembla aquesta Constitució? Potser... Doncs potser no tan diferent de, la dara, no? de la d'ara. El que passa que a la d'ara les coses estan escrites en un llenguatge ambigu, que costi d'entendre, uh -huh. i, i, i a més a més això, un cop feta la llei, feta la trampa, que diu la gent. No, és això. no, no, no anava tan desencaminat, potser els no són tan satírics. Sí. Sí, sí, són satírics, però Déu-n'hi-do les veritats que hi ha darrere, no? Uh, abans de continuar llegint, si vols, sí. fem, fem una mica de a part, perquè jo et volia preguntar si havies anat en aquest acte que es va fer la setmana passada a Vic, sí. de... bé, d'homenatge al Sagi Montserrallonga, però en realitat el que commemoraven eren els cinc anys de l'aula Sagi Montserrallonga. Mm -hmm, sí que vaig anar sí. Què et va semblar? Em va agradar. Va, va llegir 30 persones, una d'elles mm -hmm. tu, em sembla. Sí, sí. Em va agradar, em va agradar molt i sí sí. sí, sí, trobo que està molt bé llegint veu alta el que estic intentant fer jo avui aquí. Sí, potser ho hem oblidat una mica, no? El fet de que la poesia, sobretot la poesia, la prosa també, però la poesia dita per algú, comentada, uh -huh. a vegades et fa venir ganes d'acabar de llegir el llibre. I la poesia i la lectura en general és un acte molt solitari i potser si ho fas en grup potser ja no és tant. I de fet, l'origen de, la... de la poesia és l'oralitat. Les poesies en principis feien per, per, per uh -huh. ser dites, no? L'Edissea i l'Elia. Sí, sí. Doncs eh, en aquell acte hi va haver una lectura de més de 30 poesies uh -huh. i curiosament a mi no se'n va fer llarg. No. Perquè més tothom anava explicant una mica el per què havia triat la poesia. Uh -huh. Va llegir gent diversa, uh -huh. gent de diferents àmbits, professors alumnes, eh, gent, amiga... Potser algun dia haurà de recitar Serrallonga des d'aquests El... micròfons? O ja ho heu fet? No, no ho hem fet. Recitar Serrallonga sí, de tant en tant portem alguna poesia d'en Serrallonga. Eh? Però eh, recitar-ho així d'una manera pública, jo uh -huh. penso que algun dia es podria intentar. Va néixer aquí, em sembla, no? Sigimon va néixer de Torelló i és molt poc conegut per la gent jove, és una cosa que a mi em sap una mica de greu perquè ja, se, ja es fan coses, però es fan coses molt institucionals en què sempre ens trobem la mateixa gent d'una determinada edat. Que l'expliquen sempre des del mateix punt de vista. I que penso que, bé, que s'ha Jo ho he dit moltes vegades, ho torno a repetir, que eh, s'ha d'ensenyar a sagimont a les escoles, uh -huh. als bars a tot arreu, perquè justament en Segemon no era una persona inaccessible, sinó que uh -huh. era tot el contrari, Tenia molts amics, tenia molts amics joves, grans, de totes edats, i jo penso que falta, falta aquesta vessant popular, fer-lo popular. Doncs llegim un dia aquí. Sí, va, tu que t'agrada, doncs ja... D'entrada, ja seríem dos, a veure si trobem... Bueno, molt... no, si a... Més ens a veure si trobem algú més interessat i fem una lectura de Segemon Sarrotllanga. Molt bé. Doncs va. què més? Tenim ja gairebé la mitja part, Falten dos minuts, gairebé que passem directament a la música, perquè tampoc ara tindríem temps de, de fer-ho ben fet i després continuem. sensei. Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna i ràdiona 107.4 Malgrat el que diguin els altres, cóctel contrainformatiu. Nosaltres, aunque estem desplazats, estem de pie. Esperamos tots lo que està passant con el mal govern. Tornem a estar aquí amb vosaltres, d'aquí una mica parlarem amb la Montse Arnau, la nostra corresponsal, a Sant Adrià del Besòs, amb qui cada setmana fem una mica la xerrada sobre temes d'actualitat. En aquest cas, amb la Montse volem parlar d'aquesta campanya racista que fa el Durant Lleida, recordeu que ja n'havíem parlat, que té un eslògan en què diu textualment que Catalunya no hi cabem tots, això qui usona no ho hem vist gaire perquè aquests rètols sembla que estan només per Barcelona. Mm. Llavors eh, el senyor Duran Lleida ens ha contestat: Nosaltres li hem fet arribar una carta de protesta i llegirem la seva resposta a veure si us convens o no us convens. Montser? Hol hola bona nit, Estava explicant una mica això deen Duran Lleida. Mm -hmm. Que bé, ara hem fet una carta oberta de la qual parlarem després, perquè no és, és el mateix tema, però no és exactament la mateixa cosa. A veure si m'explico. Uh, el que jo vaig fer quan em vaig assabentar jo personalment, quan em vaig assabentar d'aquesta campanya que feia, és uh, reenviar-li una carta que no vaig escriure jo perquè ja corria per la xarxa. Uh, en tot cas la llegeixo perquè és molt curteta. Sí. Diu, els últims dies han aparegut arreu de Catalunya cartells de propaganda preelectoral, de Convergència i Unió que duen implícit un missatge xenòfob. En els cartells es diu de forma literal que a Catalunya no hi cap tothom, fent referència al col·lectiu de persones immigrades. Crec que no es pot permetre que, en la recerca de vots, els partits polítics facin ús de missatges xenòfobs i racistes que posen en perill la convivència entre la ciutadania. És per això que exigeixo la retirada immediata d'aquests cartells i faig una crida a la responsabilitat de la classe política a l'hora de plantejar discursos que afecten la convivència entre les persones. Aquest era el text que jo no vaig escriure, em vaig limitar a reenviar. Uh -huh. eh, em sembla que la iniciativa partia d'una gent de Girona. Bé, aquelles coses que corren per la xarxa i que dius que doncs jo me la faig meva. No? Tu tenies coneixement d'aquesta campanya? Sí, sí, sí, sí, sí, i tant. I saps que en Durant Lleida ha contestat? Sí, m'ho he llegit. Tu l'has llegit en el blog, no? En blog, sí, sí. En tot cas, ho llegeixo i, i llavors, a veure, em dius la teva opinió. Eh? Uh, la resposta d'en Durant Lleida, que sembla que ja sé que l'ha enviat a més gent, evidentment no ens ha fet una carta especialment per nosaltres, no som feina, tan importants, uh, però el que diu és això, Benvinguda senyora Iborra, gràcies per voler expressar la seva opinió, encara que sigui adherint-se a una campanya i a uns eslògans que no s'ajusten ni el que he dit ni el que penso i que sovint s'acompanyen amb una imatge suposadament divertida, cosa que no és el cas. El seu missatge, però, l'agraeixo perquè em permet la possibilitat de parlar amb vostè de la qüestió que indica. D'entrada he de dir que sota cap concepte les frases a què aludeix provenen de cap intenció racista o xenòfoba i el contingut eh, del forward que m'envia no guarda en absolut cap relació amb el que jo he dit. Li prego doncs, que més enllà dels titulars i dels eslògans es fixi en el que es diu i després faci els comentaris que cregui oportuns. En el meu cas, li he de dir que sempre he defensat l'absolut valor i dignitat de la persona humana sense cap mena de distincions per cap raó. Eh, recordeu, faig un incís, eh, recordeu que l'eslògan deia a Catalunya no hi cap tothom. Ben al contrari, les meves paraules suposen un reconeixement per les persones que arriben i que generalment no ho fan per voluntat de veure món, sinó perquè fugen d'una realitat que no els proporciona futur ni a ells ni a les seves famílies. Però també hem de pensar en les possibilitats materials d'acollir persones i de prestar els serveis necessaris i en els mecanismes que facin possible la convivència i la integració. Ara ve el paràgraf en què se li veu una mica el lloutor i també hem de ser conscients, agradi o no, que al costat de les persones que arriben mogudes per un afany de futur, també n'hi ha d'altres que no arriben amb les mateixes intencions ni bona predisposició. També hi ha gent que arriba amb una clara voluntat de no compartir els nostres valors fonamentals recordeu que parlo de Duran Lleida, eh? no ho dic jo, i que tampoc no creuen les llibertats que nosaltres ens ha costat tant d'aconseguir. Tot això ens ha de portar a la reflexió seriosa i no als eslògans ni a polítiques de happy flowers o irresponsables. Uh, sigui com sigui, li agraeixo que tingui la voluntat de participar, de fer sentir la seva veu, etc etc bla, bla, bla. Això, encara que no s'hagin guardat del tot les formes i el respecte mutu que tots ens mereixem. Sí que suposa un grau de conscienciació i de compromís que valoro molt i que resulta indispensable per fer progressar el nostre país ben cordialment. Josep Antoni Durandell. Què et sembla, Montse? T'ha convençut o no? Mira, m'ha agafat la tos en aquest moment. Però t'ha agafat la tos per la carta o t'ha agafat la tos? Tothom, aquest... tothom té tos. No, no, no pateixis, no pateixis. No, és que m'emocionen aquestes paraules dels polítics. i, i f, Són tan mentiders que et no sé no com agafar-m'ho. Perquè en, en aquest trasll mateix que acabes de llegir de la gent que arriba, que no tots tenen les bones intencions, que no venen predisposats, no sé què cony deien aquí. Mira, vols que t'ho tradueixi? Tru... Sí. T'ho tradueixo. La gent que ve del nord i té la butxaca plena, mm. té bones intencions. Ah. La gent que ve del sud i té la butxaca buida, té males mm. intencions. Jo mm. en faria aquesta lectura simplement, eh? Mm. És a dir, que els que venen del nord i venen i són cultes i del nord en enllà, i a l'Espriu, etc etc mm. i que això, butxaca plena, doncs aquest és cap problema claro. però la gent que ve perquè realment no té més opció i ve jugant se la vida i ve ofegant-se o mm. uh, morint o deixant-se la salut uh, passant l'estret uh, gairebé nadant, com aquell qui diu sí, doncs aquests sí, sí. són els que venen sí. amb males intencions sí, sí, tot. Sí, sí. jo també em faria una, una traducció similar però tots del sud quan venen aquests del sud nedant Uh -huh. Són uns pobres desgraciats i ho dic amb tot el sentit de dir desgraciats que no tenen més remei que venir nedant per intentar arribar a algun lloc on sobreviure uh -huh. perquè en el seu país no poden ni sobreviure se'ls tracta així quan venen d'aquest mateix país que aquests no poden sobreviure però venen amb túniques blanques i són els jeques uh -huh. en aquests se'ls posa alfombra vermella ja, ja, ja Exactament, sí, sí. No, és, no és només el nord i el sud, és més aviat una qüestió sí. de classe social. Jo penso que el racisme, en el fons, és una qüestió de classe social. El racisme en qüestió de, de cultures o de color de la pell no existeix. No existeix. Existeix la, el racisme de classe social. El racisme econòmic. El racisme econòmic. Perquè jo sempre me'n recordaré, perquè estava amb un grup de gent que només parlava de futbol fa molts anys, i jo tenia en aquell moment un, un amic que era argentí i tenia uh -huh. els seus problemes per aconseguir els papers en aquí. I llavores el Barça va fitxar amb un xavalet que es deia Saviola. Aquest xaval va venir sense papers, no en tenia, el van fitxar i els 15 dies aquí tenia els papers, tenia un crèdit bancari, tenia un xalet i un cotxe a la seva disposició. Els dos eren argentins. Deuria venir més bona intenció. Clar. Deuria venir clar, amb més bona intenció i si ajuntem al Duran i Lleida amb l'altre que ara no me'n recordo què ha sigut però que ha dictat aquesta norma de que els immigrants han de firmar un contracte Els del PP, en Rajoy, ho diuen. Eh? En Rajoy. Doncs que han de firmar el contracte comprometent-se a no sé quantes tonteries de sí. moment en el diari només surten acudits que els immigrants estan fent la siesta. Sí, sí. Això, I això va calant una mica, eh? Aquesta, claro. Clar, es va fent brometes, es, va, es diu, es mig diu, i la cosa va, va empitjorant. I en aquesta carta d'endurant, que aquí també m'ha sobtat i no acabo d'entendre per què diu, en l'últim paràgraf, eh, quan es llegia que, no, que encara no que s'hagin guardat les formes... Les formes. T'explico, sí, jo sí que ho entenc, Montse. No ho entenc. En, aquest, en aquesta carta que corria per internet, anava acompanyada d'una imatge, més ben dit de dues imatges. En una imatge es veien Duran Lleida amb la frase aquesta famosa, a Catalunya no hi cap tothom, etc, mm -hmm. etc. I a l'altra imatge es veia el mateix Duran Lleida, però amb bigoti de Hitler. Ah, és ah. això el que corria per internet i això és el que suposo que no li ha acabat d'agradar. agradar. Que no, pues mira que si posis fulles. Ah, exactament. Una davant una darrera. Mm -hmm. Sí, on vulgui, perquè vull dir, nosaltres hem de tragar tantes coses. Molt bé, Montse, doncs n'anirem bueno. parlant. Sí, sí, sí. sí, sí. N'anirem parlant perquè aquesta campanya electoral sembla que el tema del racisme tothom s'hi apunta. Eh? Alguns, d'una manera, els socialistes amb les aules segregades, els del PP amb el contracte d'integració... I a més a més el PP, ahir vaig sentir per la ràdio que en Rajoy en un mític havia dit que un dels primers punts que aplicarà si surt a és retirar la, la custòdia d'adopció a totes les parelles homosexuals Caram. serà el primer punt sí, sí. Ah, i els arbres, ho saps? que plantarà 500 milions d'arbres on sap què és? on no, no els plantarà? al el seu jardí? No, pues... sé, no sé. a la meseta no sé no sé els vol plantar però es veu que vol plantar molts arbres Déu. En fi, què hi farem? Mm, Són així? No, no, intentarem anar, anar seguint en, eh, amb lo nostre a veure si aconseguim parar los una mica Si aconseguim parar els peus algú Algú, encara que només sigui algú algú haurem fet de profit Molt bé, Montse En parlarem la setmana que ve del que tu vulguis, Molt ja ho saps, mm -hmm. i gràcies Vinga, a vosaltres, adeu, salut Adéu, bona nit Bé, jo li he fet una resposta a Durant Lleida, la llegeixo també perquè és molt, molt curteta, eh, i diu així, 6 de febrer de 2008. Eh, bé, jo ho dic en general, li he enviat, ho he publicat al blog i li he enviat així en general. He rebut aquesta resposta de Durant Lleida i no, no em convenç. Crec que Convergència i Unió practica un racisme de baixa intensitat, per dir-ho d'alguna manera, un racisme embolcallat de frases ambigües i políticament correctes, que legitimen l'altre racisme més descarat, el de la Plataforma per Catalunya, per exemple. Però uns i altres no tenen cap respecte real per les persones immigrades del sud, les de nord enllà, si tenen diners, rai. Sí, senyor Duran, jo també he lluitat per aquestes llibertats que ens ha costat tant d'aconseguir. Passa, però, que jo no les veig pas aconseguides, encara, perquè la repressió en català també és repressió, la pobresa en català també és pobresa, la misèria en català també és misèria i crec que en nom del catalanisme malentès no podem pressuposar que som millors que ningú ni podem tampoc que arriba gent, amb les, segons les seves paraules, amb una clara voluntat de no compartir els nostres valors fonamentals. Som ciutadans i ciutadanes del món, com els i les que arriben a Catalunya. Ni més ni menys. No sé, què en penses, Bial, de tot plegat? Doncs que... déu nhi Jo és com de dedico a llegir poesia, saps? Perquè em cancen tant, amb aquestes idees, de fons. Tot i que som molt perillosos. Som perillosos. Eh, ens en riem... Eh, però som molt perillosos. Llavors em dedico a llegir poesia i no sé si votaré. De uh -huh. veritat. De veritat que no sé si votaré. Jo tinc claríssim que no. Que no? Que no, que no. <ríe> Ni en blanc, que diu el Maragall. Eh? Que també... Déu-n'hi-do, la cara dura, eh? perquè uh -huh. després, després de ser president, després de representar el que ha representat, després de ser votat per milers de ciutadans, ara diu que hem de votar en blanc perquè ell ara no li interessa personalment. Uh -huh. Unem un tant partit i tot, no, ara? I no li ha sortit prou bé, per uh -huh. tant, voteu en blanc. Vull dir que ni això, ni votar en blanc. Jo <ríe> sóc partidària de l'abstenció. Uh -huh. Activa. Eh? I... Que, que no vol dir que abstenir-me vulgui dir passo de tot, no, no passo uh -huh. de tot. No passo de tot perquè la política la pateixes. La patim. Encara que, eh? que no t'interessi la pateixes. Per tant, des del moment que la patim tancar els ulls no serveix de res. Uh -huh. Parlem de poesia una altra vegada. Va, canviem de registre. Canviem del tot. Ens, ens anem al País Valencià. Alguns en diuen Comunitat Valenciana. Però aquí en no. diem País Valencià. No? País Valencià. Molt bé. Llegeixo una poesia del Vicent Andrés Estellers que a mi m'encanta l'Estellers una, una mica irreverent també Molt irreverent T'agraden autors i irreverents eh? uh, No et pensis, eh? No sempre Però com que he vingut amb un programa irreverent dic, home, doncs ah. faré poesies irreverents Bé, bé eh? Això no ens ho havien dit mai, però veus no, home, Programa irreverent No, però són, els tres poetes m'agraden molt Els tres que llegiriu eh? El Segarra, M'entusiasme, tallers també uh -huh. És una poesia que parla de la Guerra Civil i de l'exili una miqueta, uh -huh. és molt contundent i és curta. Doncs va. No té títol, és del llibre Exili d'Ovidi. Molt bé. Direu de mi, retòric, propens a la mullesa, aten a les afusions eròtiques, parlareu de mi menyspreant el meu brillant llatí. Direu, no ha portat res, com no siguen certes amenitats del catre, però jo us assegure, solemnes fills de mala mare, que deixaré un senyal molt amarg i perdurable en la nostra literatura. Aquell que clama contra l'accés del poder i deixa inerme la criatura sota els torments de l'exili. Aneu a mamar tots. Què et sembla? Em sembla contundent. Et sembla contundent? Sí, sí. Està bé, està bé. Parla de l'exili, és evident. I parla d'ell. És que l'exili va ser contundent. I va sí. ser dur i, i la gent va deixar la pell. Mm -hmm. I l'Estellers va perdre la guerra, també. Tot s'ha de dir. Van perdre la guerra. Van perdre la guerra. Aquesta segona poesia, jo no sé de qui parla, però jo crec que l'entendrem tots de qui parla. A veure, a veure. A veure si ho saps. T'escolto. Diu, celebraré la teua mort amb un crit d'alegria. Cantaré com damunt el cos d'una dona estimada. Celebraré la teua mort com el naixement de la meva pàtria. Des del lloc de la terra on es troben els meus ossos, hauran de cantar la joia de la teua mort. Oh, molt més que cruel, florits amb flames impensades. La meva pols cantarà per mi. Si és que jo no puc cantar aleshores l'ocasió febril de la teua mort, tu has de ser el més mort en morir-te en deixar de signar decrets, les sentències de mort, en deixar de manar els registres i els greuges antics. La llibertat pujarà les finestres diurnes i el sol arribarà als tenebrosos racons dels exilis llunyans. També és del llibre Exili d'Ovidi, d'aquí deu parlar. No sé, pot ser d'en Franco? Jo crec que sí. Vinena, sí. Vinena, després t'explicaré una, altra... eh? una anècdota. Qui era el Franco? La gent joveu sap qui era Franco? Uh, espero que sí, espero que ho sàpiguen, perquè és allò, allò que si no saps la història estàs condemnat a repetir-la. I aquí estem repetint una mica, espero no? Espero que ho sàpiguen. El diari posava fa no fa gaires dies, aquesta setmana, que els joves anglesos es pensen que hi ha personatges que són de ficció, personatges històrics que el Churchill és de ficció. Mhm. Uh -huh. I a la millor es pensen que el Harry Potter eh, és un autor, ves a saber, no? L'embúlic mental. Uh -huh. Per tant, espero que sí, espero que sàpiguen... Els nostres joves sàpiguen qui eren Franco i si no ho sàpiguen... I en aquest hi... país hi ha hagut un intent d'esborrar la memòria històrica, no? Els hi haurem d'explicar, els hi haurem d'explicar. Molt bé. Què més? Una altra poesia molt curta de les tallers, són tres versos. Que també seran fot d'un altre poeta. Mhm. Uh -huh. Deu, intentes recordar un vers de Salvador Priu que et faça una discreta companyia, però t'és més difícil que canviar de postura. El, el pots repetir, no <laughs> perquè és, és, fàcil, és eh? tan curt. A veure, a veure. Diu, "Intentes recordar un vers de Salvador Priu, però t'és més difícil que canviar de postura." És que ell no recorda cap vers de Salvador Priu. Potser perquè no li agradava. Deu ser això. Deu ser això. Les poesies s'han de llegir moltes vegades. Eh? Sí, M'ha agradat sí, sí, agrada sí. molt que em diguessis que la repetís perquè estem acostumats a, a tenir coses immediates, vull comprar-me això i ho tinc, vull anar no, allà i ho tinc... I la poesia vol relectures, vol temps, relectures, vol relectures... Jo, jo sóc una mala lectora de poesia. No passa res. Però quan llegeixo una poesia me l'he d'aprendre de, de memòria. No l'he acabat de llegir fins que no me l'aprenc de memòria. Saps? Allò que vas passejant i la vas recordant uh -huh. i et va tornant... Uh -huh. És una cosa que s'ha d'saborir, com un bon vi. Poc, jo trobo sí. A poc a poc. Uh -huh. A poc a poc. Va Llegim l'última de dels tallers.gues. Sí. Va. Va. Aquesta ja no és ni històrica ni reverent, uh -huh. és més aviat culinària i és una mica més llarga. però mi m'agrada molt. Uh -huh. Doncs va. Res no m'agrada tant com en remar-me d'oli cru, al pimentó torrat, tallat en tires. Cante llavors, distrets, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrats que el desgracia, sinó amb aquella carn mullar que té en llevar-li la crosta sucarrada. L'expose dins el plat, entongades incitants, l'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i suque molt de pa, com fan els pobres, en l'oli, que té sal i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després, en un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agafe un tros de pimentó. L'enlaire àvidament, eucarísticament, me'l mire en l'aire. De vegades arribe a l'èxtasi, a l'orgasme. Cloque els ulls i me'l fot. Sí, el coneixia aquest. Sí? Ah, però això no es fa. Ah, el què no es ah, Llegir-nos això a l'hora del sopar... <laughs> que estem aquí que només tenim aigua. L'he intentat bé. llegir amb accent Està valencià, ben. però no sé si m'ha sortim massa bé. Sí, jo diria que sí. De fet, l'Andrés Estallés és un poeta sensual. I molt sensual. En tots els aspectes. Sí, ah? i tant. Sí, sí, a mi m'agrada molt l'Estallés. Jo no em cansaré mai de llegir-lo, més es va escriure molt, afortunadament, ah. i no em cansaré mai de llegir-lo. Passem al Brossa? tens -ten 5, eh? 5 minuts el nostre tècnic ens acaba d'avisar doncs, que tenim 5 minuts jo crec que és suficients.. doncs va ara mm, llegiré una del Salvador Puig Antic Salvador Puig Antic és una de les últimes víctimes del Franco 2 de març de 1974 que el va escriure precisament aquell dia, el 2 de març quan, quan es va morir es diu Elegia diu Salvador per a tu no hi ha amnistia, cap joc de queixes no té res a fer, però el teu pensament, gall, guerriller, recosirà la llum en el nou dia. M'empenya el seny, i aquesta ofrena té afany de lluita que és el follam que envia, el teu exemple, vora d'alegria, darà salut a qui no perd carrer. La llibertat, columna de la fruita, fa clara la diada de la lluita, que a poc a poc vas devenint filó, rellotja sempre de la gent que lluita, obres la gàbia muntanyes. No has caigut pas, Puig Antic, Salvador. 2 de març del 76. 74. Sí, aquí l'escriu dos anys després. És uh -huh. a dir, quan feia dos anys ah, que havia mort. Ah, Exacte. D'acord. Al cap anys va escriure aquesta poesia. Sí, a mi em posa la pell de gallina aquesta poesia. Sí, tu amb el Serrallón que es... em vas llegir una sí, que, que també parlava de... que era, i es deia així, 2 de març de 1974, em sap greu per no l'he portada... Però en aquella època, per mi personalment, ja ho vaig explicar una mica, aquell dia va ser el dia que, em vaig, que vaig néixer com a consciència política. Uh -huh. Perquè encara que ara sembli una cosa molt evident, la dictadura, mentre la vivíem... Jo vaig néixer amb la dictadura. Uh -huh. eh? Jo vaig néixer al 52, en plena dictadura, i no, no te n'adonaves, no ho sabies, era el que havias vist sempre. Els pares no en parlaven. La gent tenia molta por de parlar de la Guerra Civil. Mm -hmm. Llavors eren coses que anaves descobrint de mica en mica. Com, per exemple, que a l'escola ho feies tot en castellà i que el castellà no era la teva llengua. Això Jo no me'n vaig adonar fins que tenia 16 anys. Mm -hmm. Sembla que no puguis ser, no? Que, que era una incongruència d'en gran i no te n'adonaves. Doncs, d'alguna manera, el dia que em va caure la vena dels ulls del tot va ser el dia del no, Puig, Puig Antic. Jo acabaré en una posta diu Final, que és del Brossa, ai, sí del brossa sí. i que és el dia que es va acabar la dictadura. Mm? Diu, I, I aquesta després l'escoltarem... Després en... l'escoltarem, si el tècnic vol, i tenim en, temps. En veu de Joan Poveda En Miguel, Miguel, Miguel Poveda amb el disc d'Esglas. Primer la llegiré jo. D'acord. Final. La va escriure el 20 de novembre del 75. Havies d'haver fet una altra fi... Admareixes mereixes, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, quin incendi de sang. Podrit butxí, prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobles, donat a tortura penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència, tasqueia una altra mort amb violència a la fi de tants des d'aquell juliol. Però l'has feta de terra espanyol Sol hivernat, gargall de la ciència I amb tuf de sang i merda S'excremència Glòria del bunyol Ha mort el dictador més vell d'Europa Una abraçada, amor I el sembla copa Molt bé, doncs l'escoltem ara Ens queda molt poquet temps d'haver fet un altre fi. Et mereixes hipòcrita, un mur a un altra clos la teva dictadura, la teva puta vida. Assassí. Quin incendi de sang. Podrit butxí. Prou t'havia d'haver subrat la dura fosca dels pobles d'una ta tortura penjat d'un arbre al fons d'algun camí Glòria de l'unió Ho de deixar aquí, ens ha fallat una mica la previsió del temps eh, Podem posar-la un altre dia I tant. Podem... Avui acabem així, podem començar així, és un altre dia sí. Hi haurà més dilluns, apa Bona nit. Bona nit, per venir, per convidar-me.